Az iskolába vezető úton egy titokzatos, erős minket viselő festőnő háza mellett is elhaladtunk, amely a dom tetején állt. Azután elsétáltunk néhány szántóföld mellett, majd átvágtunk, a kírkeveljen, és már is az iskola udvaron álltunk.